Вони пускали чутки, що отамана Шепеля замордував отаман Орел Гальчевський. Ті чутки були спробою відвернути увагу від справжніх убивць. Вони добилися свого. Дехто, зокрема матір та дружина Якова Шепеля, які перебували в тому ж таборі, повірили їм. Брати Паньковецькі десь розвіялись по світі, згадував пізніше Яків Гальчевський. Врешті мав я інформацію, що Іван Паньковецький у Польщі, коли виїхав з табору інтернованих, став агентом політичної польської поліції у Катовицях. Ця праця якраз відповідала його психічній структурі. Самоліквідація відділу Шепеля у вересні 1921 року викликала у душі Орла велику прикрість, але водночас Ще більше за Він вирішив продовжувати боротьбу за будь-яких обставин І присягнув собі бути твердим до останку Чому Шепель так панічно зліквідувався? Запитував себе Яків Гальчевський Де подівся той рухливий, відважний і хитрий повстанчий ватажок Яким був Шепель упродовж двох років? Може душа його вже перечувала смерть?